А започваме директно с първият ми гост, Мартина Танасов, създателя на черна писта, който стана и бодител на годината преди време. Какво вижда той в гласуването на поколението Z, Джензи, както е известно. Здравейте, Мартина. Малко за ни е времето, затова директно преминаваме към разговора. Всъщност, това, което виждаме в гласуването на младото поколение, защото Джензи стана нарицателно, но всъщност това е младото поколение... Резултатите, които излязоха от социологическите агенции, показват, че то не е монолитно, то не е избрало една или друга формация само и всъщност всички очаквания, с които беше натоварено, то да направи някаква уникална революция, да промени изборите и така нататък. След протестите миналата година, края на миналата година, които станаха доста така да кажем, фокуса беше върху младите на тези протести, които за първи път излязоха толкова масово, а, това го нямаше. Нямаше а, това масово гласувано страна на младите, нямаше тази революция, ако така може да го кажем. И за мен това е закономерно, защото а, младите в случая не са една група, която има едни същи виждания, и политически, и геополитически и така нататък, и респективно тя може да избере различна надежда за промяна, както видяхме, че и българите избрах. В случая на пълнозакономерна нужданството, което показа много, а, така, много видимо, че иска промяна и всъщност иска нов играч, който да, да се опита да направи тази промяна. А нов, колко нов? Как си обяснявате този парадокс, който занимаваше и много от чуждите медии в България? А, нов играч, който обаче от 8 години е на практика държавен глава, а, номер едно в държавата. А, как успя според вас той да се а, представи като нов играч? така че наистина да хване тази вълна от интерес към някой, който не е участвал в политиката, защото не е точно това случая. В случая е много важно да отбережем следното нещо, поне според мен. Аз, занимавайки се с комуникации, нещо, което направи впечатление през цялата кампания, е, че всъщност винаги на, на избори не печели, например, най-грамогласния, най-аргументирания играч или най-красивия, да кажем. Печели този, който най-добре може да комуникира тезите си, този, който най-лесно може да стигне до широката аудитория. Да каже по простичък начин, разбираем за повечето хора, какво иска да направи и как ще го постигне. Това всъщност разбрахме или Разбраха ли го младите хора от а, това, което чухме по време на кампанията, защото а, точно на тези въпроси какво конкретно ще направите, чувахме най-малко отговори от а, а, Прогресивна България и от Румен Радев. Обикновено конкретните въпроси завършваха с отговор, нека да видим резулта и тогава То даже е и да. Сега... в политиката. Аз поне такова наблюдам, че всъщност конкретика винаги липсва, от който да е било играч. И за мен това е грешка, защото накрая ние си купуваме нещо и, и не разбираме какво си купуваме в Трубат. А в случая тази конкретика и за младите липсваше поне според мен. Но, но тук, как да кажа, на избори поне според мен, рядко хората се вникват в конкретиката, рядко четат програми, рядко търсят конкретните отговори на, на решенията на. Проблемите, които те имат ежедневно, и всъщност това е основният проблем. Ние гласуваме на емоционална основа не е толкова на прагматично, не е толкова на конкретик. И всъщност на това се залага и в кампаниите. Нещо, което аз поне разчитам за мен като грешка, но така е устроено и обществото ни в крайна сметка. Въпросът от тук нататък е, че имаме за пръв път от над 30 години едно множество над 121 гласа, което може да управлява само, което може да прокара своите реформи. И е много ключово да го проследим много внимателно, какво ще направи. Защото на това с много очаквания и с много заявки, които е дал и по време на кампанията и преди това. И много ключово дали ще успее да ги изпълни ефективно. Има ли партии според вас, които реално дават власт на младите хора или всички работят по един и същи модел, вкарват младежи в листите си, просто като бижу към към Самите себе си, но не и с идеята реално да ги вкарат в парламента. Виждаме обаче, че се случва пренареждане в някои от листите. Вие, предполагам, имате така интерес да видите къде реално проработва Интеграцията на млади хора в политическите партии. Можете ли да направите сравнение между политическите партии? Примерно в прогресивна България достатъчно ли са младите хора на избираеми места? В ГЕРБ така ли е? В ППДБ така ли е? В случая, аз с много голям интерес очаквам ЦИК да обяви по има на депутатите, за да видим при разместването, при преференциите, кои ще влязат в парламент от младите кандидати в листите. Те имаше много, но много голяма част бяха на задни места. Видяхме, както казахте и вие, някои изключения, пререждания в София, някои от десето станаха на първо или на второ място, ако не се лъжа а Но в случая съм съгласен, и аз това изразих като позиция наскоро, че, за съжаление, редица партии използваха млади хора в листите си да могат да се окичат с тях, да кажат Ето, сега и младите, които станаха толкова популярни, вече толкова търсени, те са с нас, те са зад нас подкрепят ни. Обаче реалната обстановка е такава, че Местата, на които са поставени, са трудно избираеми. А, а пък младите, които са в тези листи, не са по най-добрия начин подготвени да водят истинска политика, да защитават истински каузи в парламента и за съжаление стигаме до един момент, в който това създава лоша репутация не просто на конкретните партии или на индивидуалните млади хора, които са в тези листи и, и за съжаление не са напълно готови за там, а създава лоша репутация на цялото поколение. Че то е неготово, че то се бута там, където не му е работа все още, че то няма капацитета за, за важните решения, за нещата, за които имаме истинска необходимост. И това за мен е проблема в случая, но разбира се, го казвам с... А бележката, че има изключения с които може да се похвалим и ще ми е много приятно да вида в новия парламент истински млади хора под 29 годишна възраст, както така повелява закона за младище. Това са младите хора. Така че да видим и техните каузи, това за което ще се борите, сигурно се надявам, младежите вече да имаме едно доста по-голямо представителство. Сега вие идвате от а, полето на а, гражданския натиск или даже индивидуалния такъв. Направихте черна писта, а, тази интерактивна карта на пътните катастрофи. А, имате ли... Представа, защото подобен тип енергия, като тази, която вие упражнихте едва на 18 години като ученик, трудно се превръща в представителство. Аз се зачудих дали ви предложиха да влезете в някоя листа, имаше даже партия, която стъпи върху същия този мотив, който ви водеше и вас за картата с катастрофите. Предлагаха ли ви? В случая аз съм така иммунизиран от листи все още, защото нямам годините по Конституция, но а, много хора от активните млади хора разпознаваемите такива, доколкото знам имаше такива предложения към тях. Въпросът и по-скоро отговорът за мен е, че човек партия не прави. И в случая, когато ти си с определени виждания, бориш се за определена кауза, не може да гарантираш, че когато влезеш в парламента като част от определена партия, макар и гражданска а ти трябва да подкрепаш нейните политики, нейните законопроекти, които тя се поитва да прокара. Трудно може да, да, да, да бъде сам човек индивидуалист в такъв тип борба, в такъв тип формат. Така че... Това е проблема по-скоро при гражданските квоти в, в партиите, поне за мен. И последен въпрос с една острумна шега. Джензитата избраха ген зета а, Малко обяснение, бележка под линия ген от генерал, латинската буква Z използвана от руската армия, Не. когато нахлува в Украина. Имате ли коментар върху това? че всъщност всички българи избраха генерал uh, Зет. Така че да видим от тук нататък дали е за добро, дали е за лошо. Е, не всички. 44%. Мнозинството в, в парламент. Добре, сега благодаря на uh, Мартин Атанасов,